Nun ne guardi on Gabo nonki podcastera, bideojokoen podkasta, nere euskerazko mintza praktika eta batzutan, ez, nere eh, está kit self realization, está kino zatena nauz, nere kontzientzia momentuan non e, lagun batek esaten diz, zergatik e, e, zuen izena da Mugamers, e, ba, mugikorren e, jokuak tratatzen ditu zutelako ezta? Eta ni horrela galditu nintzen, eta ez, ez, batere, batere ez, e, <laughs> bugako gehi ginen, baina horrein pentsatzot, ba, horregat e, e, izena hortikan e, hartzea or, ezta, e, mugiko mugikorren gehi merra ginelea eta ba, asko zobe azela ez, horberaz ikusten zute, ba nola, batzutan, batzutan ez, askotan ez ditu gozak ondo pentsatzen, Eta, hor, ba, e, ba, bueno, oporretan egon intzenen, ba, lagun batekin izan nuen, e, momentua izan zanez. E, ba, bueno, ongiet etorri, beste azte bat, demoraldiko azken e, alera, mugimersen demoraldiko azken alera, ama, irugarren saio duzute hau. E, beti bezala, gogoratu ba, e, i-boxen dituzutela eskuraga izai guztia, e, gainea, ba, bueno, e, mezu bat edozeo zer bidalinego duzute, bat ezaren e, Twitterren aurkituko didazue, E, SR Brutal B izenpean. Eta, ba, bueno, ba, beste urteak beste gustatuko litzei da, que banalo bait, e, urteko saiorik, e, urteko saiorik e, urteko jokurik oberenei buruz itzaik deko ba, ba, momentu ateratze azken saionetan, baina nagia da bazkenean, ba, bueno, alferkeria eta bar, e, e, ba, dena gusti horrek eraman dala, ez? Ba, ba, uh, urteko azken jokua edo Mendoraldeko azken jokoa. Azken momentoraino eh usteko eta beraz ba, ba, bueno, gaur e, pixat Pisat Gainetikan komendatuko ditut eh Penik e, jolastu, e, saioan zehar ba holastu dituan jokuen artean eh hobe ba, gogoratzen ditu danak, baina orokorrean ba bueno, saio normala izango da. E, Saionetan gainera, ba, aurrekoan komentatzen nizuen bezala, e, Moonlighter jokua ekarri nahi dut, zene, ba bueno, orain ez dut bukatu jokoa baina ba, pixat, ja, aspertu nahiz jokua jolazteaz. Eta, ba bueno, iruditzen zait, ba, batez ere, ba, ba doan epiken e, eskuratu altzen ezakenean jokoat e, zela, edo bestela dela, ba, e, oso merke eskuragai dagoena, ba, eskaintza ugaritan eta bar, askena ba, ba, ba, oso joku entretegar entretenigarri iruditu zaidan eta ba, pentsatzen dut, ez? Da goenprezioa ba pena merezi duela eh bista bat ematea. Eh, hau gainera ba, ere bai ba pizkat gainetikan e, komentatuko ditut eh ba atentzioa dituzkien bi gauza, azken ilabete honetan. Eta ba bueno, pizkat oni buruz hitze ingo saio honetan. Beraz, orain txartetan musika pizkatigoko dut eta hasiko gara. E, komentatzea, komentatzea ba, e, ba, bueno, ba, segura eski ez dela oso ondo entzungo, zeren? E, hemen bartzen lan, ba, kristonako beroa egiten jarretzen du, eta e, bazkenean, ba, ba nago ventiladore batekin hor atope, beraz, ba, bueno, e, sentitza dute oso ondo ez badentzuten, edo, ba, ba ezakitaz, failoak entzuten maituz saio honetan... e, bueno, <laughs> Udako egoera da hemen bartzeran Hau esan dago hau esan da e, Astean, e, oia honetan Barkatu, garrantzitsua e, Black Myth Wukong Joku atera dana e, ba, Rekorpio bat hautsi dituela Horla, no, asiran e, Souls frankizioako joku batekin e, Konparatzen zen ba, Dirudien ez bantzeko Jolas modua zuelako Gero ikuse genuen ez zez Zailtasuna zela eta Eta, ba, bueno, jolazmodo apiskat aldatzen dela, ez? E, egia da, ba, e, jokunek, ba, rekorpio bat hautsi dituela, oso oso ondo saldu dala. Eta, egia da ere bai, ba, bueno, e, orokorrean e, kritikak ba, oso onak izan direla, ez? E, Metakaritikak ikusten uste nahi nahi izadeibidez, eta e, gutxi gora bera ba, sortzi baten inguruan ibiltzen dela, ba, bideohoku bat entzakeko, ba, oso oso ona dela, edo, bueno, bai, bastante ona dela, ez? Eh, esan berra dago, esan berra dago, eh, komentatzen duten arabera eh, ba, YouTubeko bideoetan eta bar, ikusi eh, ban arabera, ba, jokoa oso ondo dago, horrelako, abentura ba, bat, eh, eh, Mendebaldera niko bidean onarritutako, eh, barkatu, mendebaldeko bidea zeneko eh, kondaira batean edo liburu batean oinarrituta dagoen eh, jokoa dela, eh, mitologia txinan eh, oinarrituta, Eta, ba, esatzen dutea, maztela, ba, a, flipantea dela ez, grafiko kire bai oso polita, eta bar, e, ez dut jolastu, gaina, <laughs> joku gara da. Eta, gainera, ba, ez dakit, disfrutatuko nuken, zeren nesat dute, ba, aldetikan, ba, ez dela inzaila, bainan, egia da, ba, niri, ba, ez dakit ez, ez dut oso ondo amaten, eta, eta, bueno, pentsatzen dut, horlako joku bat, ba, seguraski ez nukela, hainbeste disfrutatuko. Ez dakit, nor daki, nore daki, nore daki ez dakit batean edo eskintzetan ateratzen denean, edo eskintzan e, edo nahiko jeisten diotenean prezioa, ba, gian jolasten dut, zer badauzka elementuak ez, ba, ba, norbait erakartzen nahoenak, ba, dibidez, e, ba, e, jokalari bakarreko jokoa dela, ez? Eta beraz, ba, hori zentzu bat zuetan, ba, batez erbide jokoetan, ez? Nahiko antisozialan izenez, ba eh pau ba, miresten dut, ez? Bai, e, ba, ere bai eh joko honek ere bai ez dute esan jokoak polemika inguratu dela, baizik eta hor ba, bueno, hasi e, direla ba, eskuinaldeko bon, taldeak eta presio taldeak eta bar, hasi ba, direla pixka bat, ba eh mierda sartzenoz no? e, joko honen inguruan. Zeren ba, kritika pila bat egon dira, guztiak edo gehienak, ba oso oso onak O nai kona, que bat, va amar, beraz, ba, oso onak. Eta egon zen, ba, kritika bat, eh, kaso honetan, e, ba, bueno, e, ez, e, ez dut gogoratzen eh, es, es tot gohoratsen zen san. komentatzen zuena, neska ba, neskartzan eta komentatzen zuen, e, ba, jokuan bat zegola, e, representazio e, e, anitztasuna edo ez dakik no esaten da, ez? Ez zeudela o, emakume ugari, arrazaz berdineko jendeak ez zirela ikusten, eta bar. Eta honek, txatut, ba, ba, bueno, eskuinaldeko taldeak ba, ba, bueno, mierda sartzen hasi direla o hasi zirela, zeren, ba, ba, bueno, aze, ez egitu anazten ziren, eh? zauk ondaira bat da, hemen ez bar dira beltzak, eta beste arrazako eh, ba, jendea eta barrez. Em, ta, eh, neskaunak esaten zuena, honek esaten zuena, a dibidez, ba, ba bueno, emakuan, ez direla geri jokuan, ez eta emakumak ba badaudetzinan, bazauden txinan duela zakit ez, 1500 urte eta e, emak, e, txinatarko emak eh txinatarkondairetan, ba agartzen dira, ez? Eta bueno, pisa pesa goendatzen zuen, ba, beretzako, ez, puntu negatiko bezala ba, orain ba, eta 2024an garela, ba jokuan agertzen ziren emakumea bakarrak zirela eh no lo diteko ba ba bueno eh eh no las e, gaizto eh basuko gaisto batzuk, ez? Hoiek ziren e, agertzen ziren emakume bakarrak. Eh joder, e, sartzen adibidez, ba aldatu bueno, ba eta e, kondairan e, e, gizonezkoak diren pertsonaiek ba, bi 200 de 200 bihurtu ditzak egula ba, emakumeetan, eh, eta bar, berak esaten zuena, ba, ba bueno, <laughs> kuriosa iruditzen zaitzaiola, eh, agertzen ziren emakume bakarrak, ba, ba, ba, bueno, momentu batean agertzen ziren gaizto maia baxuko basuk, gaizto batzuk zirela, eta, eh, eta bueno, ba, bueno, hau bi mila eta goita lauan, ba, ba, arreta ditzen ziola ez. Ez zela baterek ostatzen, ba, ez dakit, e, ba, zinematika batean beste emakumea sartu edo, ez dakit, e, beste, e, nola behituko anitz tasuna, ez, hor sartzea. Eta, ba, ez dut, bezala, ba, eskuinaldeko presio e, eskuin taldeak, ba, bueno, hor egontzien e, kaka sartzen, e, ba, bueno, bere matxistak eta bar e, botatzen, eta, ba, bueno, ba, emakume honen kritika, Ez dago, ez, lekuzkan postzeren, e, ba, bueno, bere enpresa honen garatzeiak e, komentatu du, ez? Bera, bera, enpresa ez dela feminista, eta, eta bueno, ez, ez dela politikan sartzen, eta barrez. E, bueno, e, txinako enpresa bat dugu, kasunetan, e, eta, nola beitez, bere itzera e, ba, zintzuak ziren, baina, E, egia ergiadare bai gero ba, ba, bueno, streamerrei ba, nola bueno bagida bat e, kaleratu ziela eh bat ba, jokua streameatu nahi badzuten eta ba, ba bueno, nola daiteko e, e, lege batzuk edo araudi batzuk araudi bat jarriz ez eta bertan esaten zuen ba eh streaminga egiten egiten e, duzuenean ba zein duzutela itzegin ba ez politikaz Ez e, e, e, e, ezin, duzute, ezin zaretela txinarekin sartu, ezin duzutela txinar gobernua gaizki jarri, eta batez ere ezin duzutela feminismoa zitzedin, ez? Beraz, ba, bueno, <lacht> <lacht> esatun dut bezala. Arreita deitzen dit, dit 2008an, e, beginan, oh, eh, <lacht> marurte beratuko ez, 2008an, ba, horrela ibiltzeaz. Baina, bueno, ba, ba, hau da, pixat, joku guztia, e, joku honek e, eraginduena, ba, bere bere e, kaleratzean, ez. Esatu da bezala, ba, bueno, jokuan nahiko ondo jartzen dute, beraz, ba, ba, bueno, disfrutatu alba badu zute, bai konsoletan bai ordena gaiutan, bai gaizki ez banago, iruro gehieta bost eurotan edo, gutxi gora bera dagoela, pentsatzen dut, ez, e, plataforma genetan. Hau da, beste gauza atarreta diditu idianak, aks dute, ba ni mai jokoetan, ba, ba, ba, bueno, oso oso sartutan nagoela, asko gustatuz daizkideela, eta, ba, ba, bueno, hilabete honetan ataz, hilabete honetan, ez dakit iraien, edo hilabete honetan. E, atertzena joku berri bat, izan eduera Blue on the Clock Tower. Baka, Blood on the Clock Tower. E, odola, e, e, no da, e, ordu lariaren e, dorrean edo, ez, e, zangu litzateke itzulpena. E, Zertaz duak joku hau, ba, azkenean da, e, e, nola da, nola da, e, identitate, eskutuzko ez, identitateen joku bat da. Ezakit goberatzen zuten, ba, dibes, Amongaso hauetako joku bat zan, e, Castro Negroko e, 8 gizonak adibidez e, ere bai horlako lako joku bat zan, eta, hau, esamezela, ba, ba, bueno, hildo honetatik doa, Piskat komplikatuagoa eta, bueno, arreta ditzen dut zer, eh? normalean, horrelako jokuak ba, ba, produkzioa aldetik, ba, naiko sumuak dira, ez dute asko behar. Eta naiko merkeak izaten dira normalean, kaso honetan joku hau egun da hori tamar eurotan ateratzen da denetan. Eta azkenean, ba, nolabiteko, ba, ba, bueno, zela, gastronegroko jokuaren e, nolabiteko komplikazio edo, edo bueno, e, evoluzio bat da. Non, ba, pertsonai gehio sartzen dituzte, habilitate gehio, eta, ba, bueno, arreta ditu diana joku honi buruz, e, besteak beste, e, ba, bueno, e, normalean jokalarek ez dakite ze pertsona daude, ba, daude pertsonai batzuk ba, publikoa direla, egon bar direla, izan bar publikoak, baina gero daude beste pertsonai batzuk, ba, e, ez, e, ez dira la publikoak izan behar, Eta orduan, ba, ba bueno, normalena, partidaazten zarenean, e, bueno, partida jolazten duzunean barkatu, ba, modifikadore batzuk sartu itzakezu, ba, pixat, partidari, ba, jokuari barrietatea mateko ezta. Eta, e, hauen artean, ba, bueno, e, modifikadore ugari daude, e, besteak beste, ba, zuk ez jakitea ze pertsonai dauden jokuan e, ba, ba, koetza bera habilidadekin edar. eta Eta, Dirud, bueno, e, gesturra dirudu, baina honek ematen dio bakkristonako e, bizia joko jokoni, ez? E, beraz, ba, bueno, komentatzen dut, e, zergatik komentatzen dut, ez? E, mai joku batatera dela, ba, e, jokonek badaukalaoko online bertxio bat, izan dula Clock Tower Online. Horrela e, bilatzen bauzute, gaizkiz banago, e, elbidea da Clock Tower Online, e, barkatu Clock Tower.online. Eta e, bertan, ba, ba, zuzenean, zuen lagunekin jolastu dezakezute, ingelesa ez dago guztia, beraz, eh ba bueno, ohentxe bertan. Ingelesa, ez baduzute dominatzen, ba, pixkat, pizkat eh komplikatua egingo e, zaizue. Baina e, oso oso kompale, kompatibilitate ona e, eskintzen du, adibez, telefonoan jolasteko, ez? Eh egongo da nola daiteko zuzendari bat. Eh partida zuzentzen duena. Baina e, besteak badibetza, ordena gaiu batekin, telefonarekin eta bar, konektatu e, daitezke. Eta e, ba, nahiko, nahiko ondo dagola pentsatzen dutez. Ba, e, jokuak hor, e, badago momentu batzuk, ba, jokalariak beren artean itzain gautela. Eta e, itzain gautela, ba, egongo dira nolait gela batzuk ez eta e, ba, bono, jokalariak joango dira sartzen gela hoietara eta gela hoietan sartzen direnean bat baino gehiago horrela ba, irekiko da horrelako ba, bideokonferentzia bat, ez? Zoom teialdi bat izango daritzu zela hor jokalariak e, denbora errealien beraien bere, artean egiteko ez? E, sabez dira, ba, nahiko ikusgarria hor e, Twitchen edo YouTubeen badauzkazute e, jokunen partidak e, gaztelera e, bi edo iru ikusi ditut e ingelesa askoz gillo eta pentsatu dut, ez? E pena merezetu da. jokoak gustatzen bazaizkizue eta e, lagun talde, bueno, handi bat izaten bazute ez zeren honetara e, jolasteko edo hobe esan da, hau disfrutatzeko agian 8 bederatzi laguneekin hobe disfrutatzen da. Eraz, ben, ba, bueno, pena utz pentsatzu dutez, e, biztagatxo bat ematea e, joko honi. Esaten duan bezala, blood, e, barakatu, blood on the Clock Tower, eta e, inter, e, doan interneten jolasteko helbidea da, clocktower.online. Eta, hau esan da, hau esan da, e, komentatuko dut horrela azkar batean, azkara batean, zeren esaten duan bezala, baden boraldiko e, azken saioa dau. Eta, ba, hor, e, e, pestañez berdinetan jarra ditut, e, aurten jolastetuan jokuak zeintzu zein gustatu zaizkidan gehienez. Jakin ez e, azuela, ba, bueno, honetan e, analizia egiten dudanean, e, kontutan e, ukitzen dut normalean e, ba, bueno, faktorez berdinak, ez? Adibidez, e, presioa, adibidez, e, joku handi e, presupuesto altuko joku bat dan, edo ez Eh, ez dakitez, faktorez berdina izate ditut kontuan eta horretan ba, ezartzen du nere nota ez eta beraz ba, bueno, ikusten mozute ba, dian, a, agian jarri duela joku bat iruditzen zaidala ikaragarria beste baten ondoan hain ba, karagarria bere momentuan ez ezitzaidana e, e, iruditu ba, jakin ezazuela azkenean ba, ba, bono, e, e, top bat dela esan zakegu, eta agian ba, ba, bono, beste jokuak ez zauden egin ondo E, edo ba, joku hau orokorrean ba eze, ezen kristonakoa baina ezakidetez pertsona bat egiten du bakarrikan eta orduan ba bueno bere meritoa duka ta ber hau esan dago esanta da. hasiko esan e, naiz segurazki atzetikan eta e, lehen bideo jokoa horla harreta dituziena eh denboraldi honetan izan zen Combat Master Combat Master da eh Call of Duty B gaizki zanau Call of Duty B eh bidijokoaren clon bat eh bai ordenagailon jolaste daitekena eh doan edo bai telefonotan jolaste daitekena online telefonotan oso, oso ondo jolasten da esan bezala, e, doan jolasten da ta jolas modu oso, oso ondo dago e, gainera ba bueno, e, jokalari asko ez daudenean ba bota jartzen dituzte beraz ba, bueno, beti dago jendea eta beti da orlako kaos bat e, korrika arrastaka eta eta aurrean du zuten guztia tirokatuz Eta gainera, ba, jokoak eskentzea ditu e, irujolas moduz berdin, eta beraz, ba, guzti hau doaineko joko bat izateko, ba, ikaragarri urutzen zait, esan bezala, combat master, e, bai nere kasuan e, ordenagaiuan e, ordena eskuragarri edo telefonotan. Beste joko bat, harretat dituziana, e, e, Titanfall 2, Urte urteazkon eraman, ba joku honere liburutegian hor jarrita ba, eta ez neukan jolastuta. Eta e, goratzen dut, ba bueno, egin nuenen, ba eh ba, gustatu zitzai dela ba, gauza asko jokuari buruz baina beste asko ba ezitzai ez eskian gustatu, ez? Kasu honetan, eh jokua ba, txako, ba bueno, oso oso entretenigarria da. E, e, eta jakinda ez dela bere alde indartsuena nik gehiago dizrutatu nuen e, bere kanpaina duelako ez, bere jokalari bakarrantzako e, kampaina duelako. Oza, e, gaizki goratzen ez baut, ez da oso luzea, baina, baina, e, ba bueno, nahiko dizrutatzen da, egia eta gila da ere bai, historiaz dela kristonakoa, azkenean betiko historia da, reziklatuta, baina, e, ba bueno, orokorrean jokoa entretenigarria da, grafikoki oso oso ondo dago, oso polita da. Eta, e, ba hori, ni e, nahiko disfrutatu nuen batez ere, ba, e, jokalari bakarreko kampainan. Gustatzen bat zaizue jokoa, e, jakinaz azuela, orain dekan bizirik daola e, multijokalaria. E, nere txako, ba, bueno, e, zaiegia, ez dut esango zailegia ez, baina e, zuzenan saltzen dizute nere kasuan, ez. E, zerbitzari batean, ba, ba, ba nik baina asko zobea guak ziren e, jok, jokalari askorekin eta ba, bueno, modu honetan eh, normalen ez duzuin beste disfrutatzen, ez? Eh, beraz ba bueno, eh zela, Titanfall 2 eh gustatu zitzaidan. Eh Hawkown normaletan normalen eskaintzetan egoten da. Piskat hor eh, eh wishlistan edo sartzen baduzute, eh hor eskaintzetan egoten da urtean bi edo hiru aldiz, beraz ba bueno, pena merezi du. Pentsatzen dut eh Ba, bueno, Bistatxe bat ematea, zeren ba, askotan, e, bost euro baino gutxi gotan, eskuratu ezak ezute. Beste joku bat, e, barretea dituzi dana, e, e, zazpigaren saioan egin nuen e, Mindsel eta Fractal Space. Lehena da, e, aventura bat, e, aventura bat, no, bueno, e, gaizkile bat izango gara, gure... E, burmuña ez gorputz zibernetiko batean sartu dutela ba, eta ez daki guztiergatikan eta guba baten ba, esnatzen gara eta saietu bar gara ba, ba, bueno, tokirretatik eskapo giten ez e, historioz zen ikaragarria baina egia da horrelako ba, ba, jokuak telefonoan e, egotea, eskuraga egotea eta bar, ba, ba, ba, bueno, ikaragarria horretzen zaidala Gainera, ez, ez da oso jokuz e, gareztiaga, ezkiz bana, euro bat baino gutxigo balio du eta azkenean ba, ba bueno, bere historia jorratu dut ba, e, lau ba ezakitu 4 5 e, segurazki garoko dituzute eh eta beraz ba horretan bueno, ba ba bueno neko e, e, zait zentso horretan az eh Jakina sta solerbai bajokua eh geskizpanago radela eta beraz eh bueno es baina e, talde txikia dela uste dut, eta e, ikusi bueno e, nike bere momentuan jolasten ikusi nuenez ba itzulpena ez da oso ona gazteleraz dago baina itzulpena ez da oso ona e, ala ere ba bueno jokua historianeko tontoa da eta ba, perfecto disfrutatu daiteke, dateke naiz eta ba itzulpena ez e, zainona izan Beste jokoa disfrutatu nuena, da, ezan e, Fractal Space, zela, e, bueno, puzle plataformero bat. E, zan bezala, ordena gaioan eta konsolatan segura eski, horrelako mila itu zute, baina telefonotan, ba, ezain beste, eta ezain beste, ba, entretenei direnak birenak, ez? E, dago joku bat oso zarra, estimen, e, eta jokoenek horretara e, goratu zidan. Jokoa da, lema. Eta holako, ba, puzle plataformero bat, horla e, parkurrarekin eta bar e, historia oso enrebesatu batekin eta e, fractal space hau e, ba, joku honi pilo bat gogoratu zitzei dan, eta esan bezala ba, bueno, oso joku merkean, normalean e, nik gaizkizan nago e, doan eskuratu nuen baina doan ez batzen, bat zentimo gutxitan eskuratu nuen, eta beraz ba, bueno, gomendagarria beste joku bat, disfrutatu nuena noski baietz, e, fallout New Vegas, e, hau bueno, komentatu zuen e, ez es nuela bukatu. falaut <laughs> ba, ba bueno, eh Fallout Jolasto ba uzote, ba ez dira joku motzak eh bat ere eta ba bueno, zents horretan eh ba bueno, eman sartu ne ditun kaizkispanago 2025 ordu eta esan bueno, oneraino zeren eh ba bueno, azkenan pizkat nekatzen ari dit joku eta e, ba, bueno, gehiago ditut jolasteko, ez? E, Jokua bere momentuan e, epicen egon zen e, e, oparituta. Eta bestela, e, amar uro baino gutxiko kostatzen du. Eta beraz, ba, ba, bueno, penea merezdu dela. Bat ez ere Falauteko frankizia kozaleak batzarete. Eta, ba, telesaia ikusi baduzute. Ba eta, e, ba, iago sakondu nahi baduzute. E, komentatzen dute Falaut New Vegas dela... E, sagako bigarren jokurik hoberena hor dagoela, ez? E, Fallout eta Falaut New Vegas. Eh bueno, bakiz ba, utete, eh telesa estreñatu zenetik, e, bai hauek eta bai aurrekoak eta bai Fallout 76 dela azkena, eh ba bueno, eskura gaituztela oso somerke, 10 e, euro baino gutxi jo, e, joku bakoitza eta joaten bazarete eh ba, esan bezala, epicera edo ga eske horratzuen zabautaste honetan e, gogen, geogen e, oparetzen zuten Fallout 2. Pero ba, bueno, e, joku zarrak dira, baina ba, bueno, eta eta bueno, edukiera pila badaukate eta pena merezetu ta gainera badauzka hori joku honek konkretukiz eren da eh Fallout franquizako e, Fallout moderno franquizeko joku moderno bakarra holastu dudana. Ba, umore kolpe ikaragarrak zituen. Eta, eta, bueno, oso, oso gomendagarria, Fallout New Vegas. Guazzen azkeneko biekin, lehena da Slide Slidespire. Gomentatu e, nuen, aplikazioen jolaztu nuela, e, ordenagallon jolaztu nuela, eta, ba, bueno, asko gustatu zitzetzen joko hau. E, planteamentuan nahiko simplea, baina, pasamen e, zela partida azkarrak jolazteko, e, ba, bueno, nahiko, nahiko interesgarria irudituzet joko hau. E, jogo ez da hainmerkea e, telefonoetako o sea, e, dendetan. Gaizkiz baina Google Playen 6-6 eurotan egoten da, normalean. E, baina bueno, e, horrelako jokoa guztatzen bazaizkizue. Ba, deck building komietartean non... Ba bueno, e, joan gora... O, deck building eta e, roguelaito lako nastura daik den du. E, ba non joan gora ziega batetikan gora... E, ba bueno aurrera egiten e, gaizkiak e, gaizkien aurka borrokatu utzetabe bar, eta ba, bidean e, joan gara e, borroka hori borrokak edo bueno defentsiak eta bar bakarten bidez eskuan izango ditugun karten bidez, ditugu, karten bidez e, egingo ditugu e, txandaro izango ditugu depende gure zein den gure habilitatea baina demagun ba, bost, e, lau edo 5 carte izango ditugu ba gaztatzeko. Eta ba, ba bueno, jakinda ez zer egiten dituz ez egingo diguten gure txaiak, ba, guk e, jakin beharko dugu, ba ze karta erabiltzein, karta ze erabiltze eta berrez. Eta ba hauek garaitzean, ba karta berriak eta potenteagoak emango dizkugute eta ba buenas, ba Juangoak aurrera egiten, ba hiltzen gaituzten arte, ez. Esan bezala, Slide es Spire, ez, <laughs> ez da misterio bat, ez da joku berria, baina Oso-oso ondo dagoen joku da eta denbora ba, denboraldiko oberenetan guztiz. Eta, eh, azkena, eh, Dorf Romantik. Eh, Dorf Romantik eh, aurreko saioan komentatu nuen eh, ba, loseta kolokatze joku da, Non joan gora lako paizai bat osatzen, eta eh, ba, puzle bat izango behalitzen zela, zeren agertuko zezkigu erronka ezberdinak non jarri e, jarri barko ditugu ba 5 suitz bata bestearen ondoan edo jarri barko ditugu ba, e, zazpizelai eh 7 ba, zelai e, batera jarri barko ditugu ba, e, ba bueno, erronka guzti horiek pasatzeko eta erronkak pasatze ditugunean ba e, lozeta izango ditugu eta joango gara e, partida hobeago bat egiten eta komentatu nuen ba bueno, alde batetik ba, jolas modu eta bar Pilo, pilo bat guztatzen zaidala, zeren or, da hor nolabaiteko, ba, hau e, ingeles ez, a e, cozy game deitzen diote, ez? Errela joku bat edo. E, kasu honetan, ez zaigu ez zertxarra pasatuko, ba, bueno, partida txar batean, ba, punto gutxiago egingo ditugu, baina partida on batean, ba, e, desblocatuko eto guzti pio bat eta joa ingo dugu, ba, bueno, asko disfrutatuko dugu, ez? Ez sentzo horretan, ba bueno, cozy game guztiak bezala, ba, ba san ba, ma, eguntxar bat, eguntzar bat izaten mauzu, ba, eta bat ere basatzen zeren, e, ba, bueno, ez duzu e, ez dizu, ez, e, ez da competitiboa ez sentzo horretan, ba bueno, erlaxatzeko joko baka. Eta, ba, komentatzen duen, nola, e, grafiko kira ikaragarri eruditzen zaitzen, e, bueno, estilo grafiko oso simple bat dauka, baina negia da, ba, ba, guali e, bilatzen ez, liburu horietan bezala, buskando guali izeneko liburu horietan bezala, ez joaten gelditzen zara pixkat ikusten ez, ha, bire, hemen txori batzuk hartu dira, ez, hemen baso bat jarri dut eta ba, batean agertu zait, Nola daiteko ba ba ez dakit, ez? Eh, hor animalitxo bat hor saltoka edo jarri dut hor hiru e, ibai jarri dut e, bata bestean antzetika eta ba, bataten agertu zait hor itsasuntzi bat, ez? Eta zents horretan eta horri bateratuta. Ba, daukan soinu banda, bai kara garbi itzut zitzaidan eta du deregabe, ba, urteko oberenetan. Ez dut E, saionetako jokua sartuz, zer, ba, nolabaiteko errepaso bat zen e, hau komentatu dizu edana baina e, ba, bueno, e, munla iterrao, segura eski, ba, ba bai, bai, nisartuko nuke, ez demoral diko berenetan, zer, ere bai da e, ba, asko dizfrutatu duan joku bat e, kousi gein morrelako bat ere bai da e, non, ba, bueno, esan bezala berlasatzeko ba, balio zaigu Eta zentzorretan, ba, ba bueno, gaizkit egiten, ba, dugu, ba, zaigu, ez, ez, ez digu faktura pasatuko, ez daigu zer txarra gertatuko, ez, ez dugu ranki nangetxiko, ez, da, esaten doa bezala, ba, erlasatzeko joku bat. Eta, bueno, ez du sartu zen, ba, sa, e, denbor, e, saionetan, ba, oniburuzetzen gud. Eta, bueno, ba, hauzen, e, saio hasieran sartu nahi nuen turra, <laughs> sartu nahi nuen txapa, eta bentikan, ba, igoko e, dugu eta eh hasiko araitzaiten moonlight rigus. Moonlighter, komentatzen duen bezala, ez? Moonlighterko, no, ba, ba, bueno, cozy game hauetako bat da, relaxatzeko joku bat, non, eh, ba, bueno, gure historia, gure aventura, eh, hasiko da, kobazulo baten, ziga batean, ez? Non, ba, bueno, moonlighter abizena duen, eh, ba, bueno, mutil bat gara, eh, ziga baten barruan gaude, eta, ba, ba bueno, ziga horretan, e... Eh, Agar, gaizkile batzuk agertuko zaizkigu, hasiera <laughs> batean saietuko gara ba, gure erratzarekin ez, gaizkile oiek, e, muztro oiek e, garaituz. Baina, e, txiko da momentu bat, non, e, iragaziko gaituzte. Eta, ba, momentu horretan, ba, ba no, etko ez kanpora botako gaitu. Eta horra gertuko da, ba, e, ba, bon, <laughs> erriko gizuntzarra, no, nork, ba, komentatuko diguna, e, Ba, bueno, esango eh, gaituena, ez? Eh? zergati sartu zerako basalutean, bakizu akizu, eh, zi gatan, ba, akizu eh, eh, arriskutsua dela, eta gainera erratza batekin bakarrikan, eh, ez daukazu, ez? Eh, zein konstientia zara, ez? Eh? <laughs> Zentzurretan. Eh, ba, bueno, ba... Hortikan, bapiskat, asiko gara, hasiko eh, digute historia kontatzen ez. Gu Moonlighter esan bezala, Moonlighter izeneko eh, edo abizenea duen mutil bat gara. Eta duela ez digute esaten zenbat denbora, ba, eh, ba bueno, gure familiako azken Moonlighter ez, ko bazulotara ziagatara sartu zen, eta ziagoietan, ba, hau, eh, ba, suposatzen da, hile egin ez Suposatzen da, zeren bere gorputza zen inoiz hortikan atera, eta hor ezkerosik, ba, munlai terren mun denda, ba, e, egonda atenditu gabe edo. Eta, e, zarrak esate digu ba, e, egiteko, ba, edo, nolabaiteko pertsona pertsonat deprobetxo, ez? Eta, e, denda atenditzeko, denda irekitzeko berriro, eta, ba, hor nolabaiteko, nolabait, komunitatea zerbitzatzeko eta, eta hortikan ba, bizi bat eh bizia, ez? Ez e, e, e, dirua egiteko eta norbait, bizitzeko horri e, denda, dendaren inguruan. Eh, claro, denda piskat erakutsixiko gaitu eta hortikan ba, ba bueno, guk eh joango e, joan da, bakean utziko gaitu eta guk horri izango dugu ba e, e, askatasuna, ba, nahi maidugunagiteko, egiteko bi ba, bi bueno, zentzu bi jolas modoietan, ez? Alde batetikan izango dugu eh bueltatzeko aukera eta zigatara sartzen garenean hor ba, monstruak agertuko zaizkigu eta monstruak e, akatuta ba, norlabait eh ba bueno, e, eta gauzak utziko dituzte atzetikan eta E, jokoak ematen dugu, bez, jokoak daukan beste golas modua do dena batera e, integratzen da dala ba hor eh lortuko edo sigatan lortu duguna ba, dendan sartzeko saltz, ba, mekanika hori eh claro así sartuko gara eta gure erronka izango da ez ba peskat e, eta hortikan ba gauza bioat, e, lortzea Behin hori lortu dugula eh Ilortzen badugu kobuzar, kobazulotik, edo, bueno, ziegatik e, bizirik irte, e, irtetea, ba, e, dena konserbatuko dugu, baina hiltzen bagaituzte, ba, alduko dugu e, ia guztia, ez? Eta beraz, hor ba, bueno, izango da, ba, e, izango dugu ba, hiru bueno, mekanika printzipialak, ez? Alde batetik kan esatu da zela. Ba, rog mekanika hori non sartuko garako bazulo batean hiltzen bagaituzte ez da bater ez da ez gertatzen, baina bueno, gertatuko da e, galduko ditugula, ba, e, lortu ditugun gauza gainenak dendan saltzeko, beste mekanika izango da, ba dendan e, produktuak saltzea. Eta azkenik, e, azken mekanika e, izango da, e, norabaiteko push your luck partez, e, e, zure zortea, e, ikusi hori norainan ematen zaitun zortea, zergatik, zergatik, zeren, bueno, hau, e, jokua jolaztuta, gertatuko zaitzue, ba, ba agian bira, ari zarela zuen bizitza ikusten, eta ikusten, ikusten dut zute, ba, ez zaitzuela ba, bizitza handirikan gelditzen, baina, bueno, Horrela, beste gela bat egiten badut dut, e, justo hemen, e, ba, no, e, ziegako e, monstru nagusia e, enfrentatu baino leheno, ba, aterako naiz, eta horrela dena konserbatuko dut, edo saiatuko naiz ez monstrua gara ea lortzen duan gauza obiagoak. E... Alde batetik hori, beste batetik e, dendan e, salt, saltzako mekanikak, ba, bueno, nahiko simpleak dira, baina badauketea ere bai pusiorlak kontu hori. Hor e, ba, bueno, dendara bezeroak sartzen joango dira, eta guk ba, ba, bueno, or, baldetan eta bat jarra produktuak ikusten joango dira, eta e, e, produktu hori ikusten dutu denean, ba, agertuko da lako imoji bat, eta depende prezio honan edo prezio txarrean dagoen, ba, e, moji bat edo besteagartuko zaigu, ez? Ba, bueno, e, bat, eh trista orpegi bat edo eh edo bi orpegi, ez? Eh ba presio Bat presionean ta bestea, ba, ba, bueno, kristonako deskontua duena, ez? Eta beraz, klaro, horrek eh jokuak ez kentzen die bat, zentzu horretan, ez? Eh agian ba ba bueno, batek 1000 ordendu gaitu, ba dakit, iten bat eh baten truke. Baina, hor ikusita, hor ba, guk, ere bai ez, sortea ikusi duditzen zakegu, ba, nora nora mantengen gaitun, eta ez du jarriko milara, bezik, eta jarriko mila eunean, ea, norbaitek erosten didan, ez? Eta e, horrik, juan gora horrela gestionatzen gauza bat, eta bestea, ez? Aldi berean, aldi berean, e, claro, herrian e, e, errian errian ez gaude gu bakarrikan, bezik, eta, bueno, jende gehiago bizitzen da herri horretan, Eta eh batez ere, ba, bueno, e, ba, denda gutxi daude hasieran eta dendako eh herriko jendeak komentatuko digu, ez? E, ba bueno, diru gehi, bueno, añadiru irabasten badugu, ba, e, eskatu dezakegula beste edo lagundu dezakegula beste negozio batzuk hor, gure herrian jartzeaz, ez? Eta, ba, bueno, beste negozio jenartean, ba, aurkituko dugu adibidez, bozioak ba, saltzen dituen emakume bat, e, banku gizon bat, e, errementari bat, adibidez, ba, ba bueno, e, or, bueno, pertsona ezberdinak, ez? Perttsona ezberdinak oie gainera, ba, emango izki gute, ba, bueno, habilidade edo itemez berdinak, ez? E, emango izki gute, ba, di bez? Ba, errementariak emango gaitu aukera ba, arma berriagoak E, lortzeko edo e, nola da e, armadura hobeagoak lortzeko eta barrez. Bestetik, adibez, ba, ba pozioak egiten dituena, ba, em, e, emango egaitu aukera, ba pozio hoiek erosteko eta gure bizitzak e, zi gabarruan ba, luzatzeko, ez? E, banku gizon adibez, ba egaitu aukera, E, kondizioso konkretu batzuetan, hor ba, e, berari gure duri, dirua uzteko, eta berak e, diru horren inguruan, ba, interesak e, e, lortuko ditu, eta guri e, ordainduko induko ez? Eta horrela, ba, bueno, esan bezala, pertsona ezberna haude, beste dendari bat agertuko zaigu, gure nola bateko, ba, ba, e, etxaila, ez? Komila tartean, Eta ba gu bezela ba produktu ezberdinak salduko ditu eta no e, no ba, produktu baten bat faltatzen bazaigu ba berari ba, asko zarestehago hain berari erosi alko diogu. Eta azkenan ba piskat e, moonlightek -e daukana guztia da guzti horren integrazioa, ez? Zeren ba esan bezala, bezela ba bueno, nahiko simple izango da, e, sartuko naiziega batera, eh e, bilatuko ditut eta ba ezkia gaizkioi biletuta, ba, e, baliabide batzuk lortuko ditut eta joango naiz nere den dara, eta nere den danor e, baldetan eta bat jarriko ditut e, baliabide horiek ea saltzen diren eta joango naiz pixka bat e, prezioak aldatzen, ba, ikusita haber e, bezeroe preziori gustatzen zaien edo ez em claro, bestetik ere bai ba, ematen digua aukera hori ba, e, jokua, azkenen da jokuan aurrera egiteko, zaren ikusiko dugu azkeran ba, bueno, ez dela, de... Dependez bakoitza nabilitatea baina ez dela oso, oso erresa ez ko batzulo e, e, zien ziegetan ibiltzea. E, ba, lehen pantallaia pasat, pasatzea bat bon. E, ez da inzaia baina gero bigarrenetik aurrera pasatzeaz, ba, ba, nahiko zaile egingo zaigu eta hor sartuko dira ba, ba, esan bezala herriko pertsana ezberdinak ez. gure ermak asko hobetzen bueno, e, baditugu, ba e, ziega hori e, gainditzeko ba aukera handiago kezengo ditugu eta batez ere ba arma hon bat lortzen duzunean edo erosten duzunean ba kristonako diferentzia ikusten da, ez? Gauza bat e, momentu batuan bat, bat ba batzuetan kostatzen zaizula batean arma berri eta eta on batekin ba, segituan, ez? Pasatzen duzute eta beraz horretan ba, ba bueno eh e, bueno, ba hor diferentzia ikusten da, ez? eh Claro, no la ditugu e, arma berrioiek horiek adibidez edo pozio horiek pentsatuko zute, ba, segur aski. Ba, bueno, egingo dugu eta diru horrekin ba ordainduko dugu errementariari edo ba, bai baina ez, zeren e, errementariak adibidez edo bueno, pozioak egiten dituen emakumeak eta hor e, bakoitzak eskat eske, eskatiko eh, sangu, ba, eskatuko digu e, balia baliabide bat, ez? Adibidez, errementariak eskatuko digu eh e, edo metal mota ezberdinak ba, e, armak armadurak eta barregiteko eh pozioak egiten dituen makomea eskatuko digu ba, ba bueno, e, etsai oso konkretu batek uzten gauza bueno bere duen e, ba bueno, balia bida hori eskatuko digu eta hori gabe ba ba bueno, dizkigu pozioak egin claro hori badugu lortzen Adibidez, ba, pozioak eskuratzeko aukera izango du bai pozion kasuan, baina askoz garesteagoa, ez? Eh, armekin adibidez, ba, ba ezbaditug baliabideak, eh, armak ezingo ditugu eskuratu, ez? Eta orduan ba, ba, pixat, ba workflowa edo edo ba, egin barko duguna izango da, ez? Cigatan sartu, gauzak lortu, dirua lortu. Horrekin Zeo erosi eta berriroko batzulutara. Ko batzulutan ja hasi separatzen, ez? Balia bidea, adibuz, e, arma ba berri bat lortu nahi badut, dut. Ba? E, separatuko dut, adibuz, ba, metala, ez? E, gero errementari ere emateko, eta berak, ba, ba, diruarekin eta e, balia bide oiekin, armak egiteko, eta barrez. Eta orduan bilakatzen da oso, ba, bono, azkenean, gestio joku bat bilatzen, bilakatzen da oso lait, non eh norbaiteko e, gestio horretatik irtetzeko eh escape modu bakarra da bazigatan sartzea, zeren zigan sartzen zarenean ba biekatzen biat, da norbaiteko roll light bat, non eh ba bueno, hor gestio guztietan ustendugu eta ba etsaien aurka borrokatuko gara, ez? E, claro E, Saben zela, azkenan kousi e, game hauetako bat da, erlasatzeko joku bata da, eta azkenean hor e, komentatu izkizu edan e, mekanika eta elemente guztiak oso-oso ba, simplifikatutak daute. Azkenean e, normala da, zerren ez, ez digute nahi, baina nolait ez e, e, denda baten simulatzen jarri, baizik eta nahi digute, ba, ba, esperientzia bat eskaini non e, gauza ezberdinak egingo ditugu, eta e, ez izango oso esperientzia gogor bat, ez? Eh claro, ze gustatu zait joko honen inguruan. Badibidez, ba bueno, mekanika guzti horiek nola integratzen diren eta ze e, ba bueno, nola nola da workflowa, ez? Nola zer se ondo ibiltzen daenez, ba así eran, ez? Joangonesko bezalutara lortuko ditut baliabideak, eh asekon ez separatzen ziren agian hauek pozioak eh eskuratzeko behar ditut eta beraz hauek e, ba, hemen jarriko ditut e, ba caja batean eta bestea jarriko ditut bestekaja batean eta saiatuko naiz hori ba, saltzen ez eh beste batek e, ba herria opetzerakoan eta bar ba, ba, mekanika horiek, ez zen askena oso sinpleak dira izan bezela baina ba, ono, lortzen maidutu zu ba, ba, ba dendari hoiek edo edo herriko bueno, jende horiek eskatzen dizuen gauzaik lortzen maidutu zute ba jongo ora norbait herria edatzen eta, e, noait, haukera bueno, e, gehiago zeango ditugu, ba, kobazulotara sartzeko, eta barrez, eta hor e, mapan ikusiko da, ba, bueno, jende gehiago, herri inguruan. Bestetik ere, gustatu zait, e, bueno, e, roguelite mekanika hori, non sartuko, ziegan sartuko gara, eta hor e, borrokatuko gara, eta, eta bueno, ba, mozro ezberdinak agertuko dira. Joku honetan, garrantzitsua da, batez ere ziegatan sartzerakoan, e, jakitea, mostroen eraso patroiak eta zentzurretan komilla askoren tartean, ba, Dark Souls horrelako joku bati igo gora ekarri nau. Zeren, ba, bueno, e, garrantzitsua da, ez? Eh hasieran batez ere, ba, oso, bueno, ahulak izango garrelako eta erraz irasoiko gaituztelako, baina gero eh garrantz garrantzitsua izan, izango da ere bai. Zeren, eh ba, bueno, gertatu daiteke E, ez genuela e, nola daitez pentsatuta ba, ba, fase honetan biziei asko galtzea eta batez ere eh bueno, bat, non eh kendu gaituzte, ez? Bizitzaren erdia. Ba, ba ez, ez dugulako ondo kalkulatu edo ez dugulako gogoratu zein ziren monstruoien erasotze patroiak eta bar, Eta zentz horretan ba, ba, bueno, guzti horrek egiten du ez da ez da interesantea, ez? E, egiten du monstruak Ez da oso hokusar ja berez, beintzat hasieran. Gero bukaeran ba zailagoa egiten zait. Baina, eh, esan jartzen zu horronko hori, es gogoratzea adibidez, ba zak ez husko monstruore horrek nola, nola erasotzen duen, gero ba monstru hori eh garaitzeko e, garaitzeko ta gar, ez. bai, ba bono, gustatu zait zeren eh bueno, hasieran e, denda oso xume batekin hasiko gara. Eta, denda hori edatzeko eda, eta unditzeko aukera emango digu, ez? E, goratu no, zer <coughs> daukat lagun bat, e, bere momentuan asko jolaztena izala, shop tightan izaneko joku batera. Non, ba, bueno, gure aben, antzeko joku bat zen telefonokoa, non, e, abenturatara ba, bueno, e, bidali bar gure langileak eta e, oiek ba, eskuratu behar zuten e, bali baidu batzuk eta gure dendan dan sartu, salduko genituzke ez. Zentzorretan, ba, jokoa oso antzeko da eta eskentzen du ba, ba, oso antzeko mekanikak non adibidez ba, den denda hauntitu dezakegu e, elementu ezberdinak jarri dez, ditzakegu denda barruan e, jarri ditzakegu adibidez e, nola da? Horlako e, ba, saskitxo batzuk ez, jendeak propina usteko, e, jarri dezakegu iten ezberdinak non eh modifikatuko dituzte eh e, ba, bueno, e, p edo, ez? E, ba, bueno, e, albidetuko albide digutea gute adibidez, ba, ba, bueno, ba, gian bezeroak eh prest daudela, ez? Apurtxo bat gehiago ordaintzeko edo e, ba, propina gehiago usteko edo eta E, bezeroak azkarragoak izango dira eta beraz ba, bezero gehiago sartuko dira dendan edo eta eh eguna luzatu dezakegu nola gure ba, bueno, ordutegia luzatu dezakegu ez e, ba, bezero gehiago atenditzeko eta bar e, guzti hori mekanika guzti hori pa e, ba, eskaintzen digu ez eta gainera ba bueno dugu ere bai ba, bueno, gure etzetsoa ez e, ba, bueno, dekoratzeko aukera ere bai non jarriko ditugu gure ohea gure gauzak Eh, saren, claro. Eh, zen guzti hau dauzka da dauskaga, ba uno, batzuk, ba, asko gustatu zaizkienak eta holako eh ez dakiu naizena nau da zelda estiloko ez e, grafiko batzuk, eh pixel art oso polit batekin, hau eh batez ere ni nintzenen irudituko litzake, ba ikaragarria horrelako joko bat egotea e, e ez. Eh, ba, bueno, estetiko oso oso polita Eta gainera ba ba bueno, e, puntu hori, non, ba bueno, eh gogoratzen zesua adibez, ba Zeldara edo Secret Mana edo Relako joku, jokutara asko gogoratzen du, ez? Eh Aurrera egiten dugunean, ba pizkat e, komplikatzen hasiko da. Alde batetikan e, zigatan sartzen garenean, ba, e, zigak zailagoak izango dira, eh berriagoak agertuko zezkigu, bakoitza berera so patroliarekin E, e, piso bakoitzean agertuko da zaigu gaizki eh bueno, etzai nagusi bat edo bestea eta etzai horiek ba bueno, konplikatzen joango dira. Baina gainera, claro, gu joango dara dira dirua egiten, den gure dendan eta hasiko dira etortzen bezeroak es, e, eskatuz, ba, e, ba, gauza oso konkretuak, ez adibidez. eh ekarrenazu mesedez baliabide honetako 10 E, eta bi egun barrua etorreko naiz, gauza hauek jasotzera eta ordein duko dizut ezakizen bat, ez? Claro, kontratu hauek e, oso oso ondo ordaintzen dira eta beraz, ba, emango digut entazio hori ez, e, gauzaik lortzeko. Batzuk, oso simpleak izango dira lortzeko, baina beste batzuk ba, e, ba, oso zaiek izango dira. Zeren, klaro, jokonek dauka gauza bat. Ez dual ala esplikatorien dekan, dela, egun zehar, E, Aten ditu dezakegu den da, edo zigatara juan. Baina gauen dena itxita egongo da eta egin nalko dugun gauza bakarra da zigara ju e, juan. Edo, bueno, lokartu eta datorren arte eguneratez, baina e, gauez zigara bakarreken joan nalko gara eta egunez joan gaitezke zigara edo denda da atenditu. Eta kontua da, ba, gu gelditu bagara bezero batekin biegun barru eta bi egun horiek pasatzen baitu e, konturatu gabe ba, zigan eh eta bar, ba eh ba misio hori ez ezdugula lortuko. Ez da ezertxer gertatzen, baina nagia da esantondoa bezala, ba oso kontratu lukratiboak direla eta horiek hoiek lortzea badiru pilo bat emango dizkigu, emango digu. Eta claro, momento horretan esantondoa bezala, ba hasiko az, zaigu zeren ikusiko dugu, ba, alde batetikan ze gara sartu nahi dugu, ba, ea gara itzen dugun, eh, 3. mailako ziga hori eta ba, hauekin. Bestetik agian, ba, justo momentu horretan, eh, izan ari gara batera, ba, hiru kontratu ezberdinekin eta kontratu bakoaitzak eskaintze e, eskatzen eh, eskatzen igozoa ezberdin bat eta agian bat hoietako bat, ba, lortu dezakegu ba, ziga horretan, baina Beste, bio, beste biak ba Joan Bargara ja e, pasatu ditugun beste ziegabeatera, ez? Hori lortzera hm mm, eksklusiboki, ez? Orduan, claro, e, gestio.ri nolait komplikatzen da momentu batean e, eta guzti hori burran okitzea ba ez da erreza. E, olako agenda agendatxo bat izango du eskura joku bar, jokuaren barruan onagertuko agertuko zaigu zerraten ditugu bar, bar dugu egun bakoitzero baina nagia da ba esan bezala eh astebatean edo hiru enkargo baino gehiago e, e, maneja, e, bueno, e, gestionatu nahi bad dituzue eh? ba, ez daizuela seguraski aterako ez eh? edo Juan Barkozarete hori lortzera bakarrikan ez eh? eta azkenean ba bueno e, beste momentu baterako utzi beharko dut eta ba claro Horrek eramate di pizka bat jokuari ikusi dizkio dan, e, jokuari ikusi doan gauzan ezago txarrena, ez. Dela batek pentsatuko luke, ba ba, non, ba non, denda bat manejatzen duen joku batean eta beturantz zaude bai, ez bai. Denda bat manejatzen duzu eta saiatuko zara ba nobaita zure denda aurrera ateratzen, e, kausa desblokeatzeko herrian badirua eskatzen dizute eta dirua eta baliabideak eta hor baina elchiko da momentu bat eta esatu ba, nahiko nahiko goiz non e, m, diru gehiegi izango duzute eta momentu horretan ja dirua ez da e, ez da arazo bat vale? baina ikusiko zute ba, joko honetan normalan dirua ez dela arazoa izik eta baliabideak lortzea dela dela jokoaren arazoa ez Eh, edo laugarren 4.º mailako zigarra sartu nahi badut, bal, lortu baditut, eh, baliabide konkreto batzuk, ba, zaket armadura berri bat egiteko bota berri batzuk e, lortzeko, ba, defentsa igoko didana edo erasoa eta horlakoak, ez? Eta kontu da, hori ba, ordentzeko aina diru izango dugula, baina beharko dugula. Ba, baliabide zea hoiek, ba, metala, ez dakiz zer, eh ez berriak, hori e, ba, lortzeko. Eta, claro, hor jokua ba, bizkat, e, ba, aspergarria bilakatzen e, bilak da, eh? Zeren azkena ikusten duzu, ba, bueno, jokuari jokuak ez ditula gauza asko, eh? Batez ere ba, ba, ez daukala potentziala nere ustetan, ba, ez dakit, eh? Sei ja betez jolasteko. Zeren claro, bain e, lauziega bakarrik daude. E, bueno, lauziega eta bat nagusia. No, Ziegoia garaitu dituztenean, ba, historia hor e, e, bukatzen da. Beste atletikan, e, esatu zu, ba, no, ez dut e, historia, zaiti inporta historiaein beste ez, ba baina saletukonez ba, kontratu hilek lortzen eta baina ezkenean kontratu guztia dira, baina saletuken kontratu guztia dira, lehenengo bigarri nuen lagarren zi gara eta hor lortu gauzako oso konkretu bat. Eta etorriko da, bestero e, bueno, bat, ikusiko du hori ba, lortu zuzula, Eta dirua emango izu, baina diru hori zuri izitza izun falta, ja, ez? Eta momentu hau iristen da, ba, normaian jokoaren erdian edo. Eta pentsatzen nuen, ni pentsatzen nuen bere momentuan kritika bat e, irakorrinun joko honi buruz, hau e, berdina komentatzen zutena, eta esan nuen, bueno, agian z aurrerago edo agertuko da zeuzerak ba, garrantzi ez di ez diona ela eman baina nagian eretstzko ba, bueno, e, garrantzitsuago irutzen zait edo bon bueno, gauza interesgarri bat, e, interesgarriago bat iruditzen zait non ezdakiitez nolait justifak, justifikatuko dute e, Bon ba, bueno, diru guzti hau ukitzeaz eta barrerez baina konto da ez e, batez ere ba uno, jokuaren erditik aurrera, ba, gauzak egia da, ba, nahiko gareztiak direla, ez? Armadurak, armak, nahiko, nahiko gareztiak direla, baina, eee... ba, dibidezaz, eee... azte batean, batez ere jokoaren erdian zaudetenean, aste batean agian, ba, ez dakit, boste un mila e, txampon eginditzakezu dutela, eta hori jokuan pilo bat da, pilo bat. Eta ikuseko dut zute, ba, klaro, eee... Tenda tenditzeak ba, ez daukala e, iristen da momentu bat aspergarria e, bihurtzen dela zeren Claro e, japa dauka zute diru gehigi ez ez du diru gehio behar eta ja mekanika hori non e, e, saietukoren zentzen baten zen zen bat ordain nahi duen jendeak e, ba, bueno, balia bideo ni honeta honegatik eta bar ba, bueno, nahiko aspergarria bilketzen dela zeren, gainina hau sartzen zaiztu hasieraan non e, momentu hori, Seguraski, e, ba, bueno, gehiago aproa etxatu kautzen nuke, ba, ziga baten barruan ez, balio ideak lortzen ez. Beraz, ba, buna, iristen da momentu bat, normalen jokuaren erdiran, erdiran zedo non, apiskat, jokua hor da ez. E, klaro, nik aurrerago iritsi naiz, zira, bueno, sandezak jokuaren ehuneko irurei tamagozta gutxi gora gain ditu doala. Eta erditik eh bueno, jokaren 150retik 175tera ez dago la bate diferentzia, ez? Eta zents horretan, claro, nobait jokoa luze egia egiten zait. zeren iristen momentu bat non, ba bueno, e, ez daukazu egiteko einbeste, badaukazu egiteko, baina kontu da, ba eh e, egin gizon hoiek, ba naiko azpergarrek direla, ez? Eta zents horredan ba, ba bueno, ez duzula a, gehiago disfrutatzen, ez. Baina, bueno, hori guztia kontutan ukita eh, komentatu behar da ere bai, ba, soinu manda jokoarena, ba, oso polito horretzen dela ez. Ez dakit zerrekin konparatu, zeren ez naiz eh, aditu bat, soinu banda eternete bar, baina egia da, ba, bueno, hau, fondoan eh, entzutu dut zutena. Nola bai, gogoratzen dit, Eta ez dakit or, e, duela urte, urteak jolastu nuela eta agian ez dut oso ondo goratzen ez. Baina noraiteko soñu bandak goratzen ditu bizka bat bastion jokura ez. Eta oso oso ondo dago, gainera, e, ba bueno, esan bezala, e, jokoak lauzi gaz berdin e, eskentzen izkigu. Eta ziagako bere bioma apropioa duka eta bere biomea, bioma propio horretan, Ba, e, ba, bakoitzak bere soinu banda bere abestia dauka eta gainera herriak beste abesti badauka eta beraz ba bueno zentzo ba, bueno, iruditzen zaite ba, ba oso ondo dagoen joko bat orokorrean ez osea negia da ba bueno zea hori non ba bueno, jokuaren erditik aurrera ba, nire ustez estankatzen dela baina egia da ba bueno zentratu ne Nebaz, neba e, zentratu, ez? Ne nolabait ba, ba erronkan eta ezain beste dirua egiteren erronkan zena, ba bueno, erditek aurrera, ba ez dauka garrantzean dirikan, diru gehiago de gutxiago ekitzak. horretan ba pagian ba, ba, ba, momentua da, ez? Ne zentratzeko zentzu horretan. Gaindituko ditut ja baziega osteak eta nolabait nire esfortzua, ez? E, zaitu zentratzen ez zent, mm, gauza honetan, zentzu honetan ez gainditzen beraz ba hori, orokorrean e, gustatu zaidan den joku bat da e, kontu da denunkit gainera kostatzen duena eta e, ba, ba, bueno, requisito batxuko joku bat dela e, e, oso grafikoki oso polito eruditu zai dena e, mm, Muzika polita, e, bueno, e, mekanika simpleak, baina bueno, e, efektigoak, ez? Esaten dut amazela, ba, nik konsideratzen dut dela erlasatzeko joku bat, eta beraz, ba, zentu horretan mekanikako oso simpleak dira, baina horretarako bideratutak, ez? E, ba, erlasatzeko momentu bat bizitzera bideratutak, eta ez, ba, noraitoko kristunako erronka bat, edo, ba, tensio handiko joku bat, era, e, bideratutak, eta, ba, zenzoretan jokuari e, txigora bera zorzi bat jartzen diot samame zela ba, gustatu zait ia dena eta zait gustatu ba, bueno, jokuaren erditik aurrera nola baiit bueno, jokoa e, mm, grazia galtzen duela ez. E, Historia ez da oso sakona eta zenzorretan ba, bueno, ja, badaukazu e, erronka horiek hor badauzkazu nebehiitu nebe zute egin baina... Ba, ere bai, ba, ez dakit ez, interesan galtzen du, nire ustetan. Eta beraz, ba, bueno, zamezela, ba, jokuari sortzi bat jartzen diot. Oso ondo dagoen joku bat da, eta, ba, batez erkon kontun, kontuten izan da, ba, ba eskeintzetan eta bar, oso lortzen dara. Eta, bueno, hau izan da, nire txapa, eta, eskat, volumena igoko duture entxebertan. Eta, joango gara, ba, e, sairen amailea da. Eta hoe izan da Mugemers eh, podcastaren eh, laugarren denboraldiaren, amaiera, aldiaren Bueno, amaillera Azken saioa. Eh gogoratu beti bezala, ba, bueno, eh, podcast plataforma ez bereanitan eh entzungai gaudela. Eh bueno, iBoxen, Spotifyen, eh, Google Podcasten, segurak ez banago Apple Podcasten ere bai gara. Beraz, hor ba, bueno, entzun gaituzte saio guztiak. Goharatu hori bai, e, ba, nire kontaktatu nahi baduzue, ba nire kinko kontaktatu nahi baduzut ebarkatu. E, Twitterren bidez, ba, segura eski azkarrago izango da, zeren, ba, bueno, ez, ez nahiz bat ere sartzen eta, ba, ba notifikaziak bakarrikan dauzkara jarrita, ba, mezuentzako. Beraz, ba, bueno, hortikan e, idazten badidazue, ba, e, segura eski e, irakurriko dut eta erantzuko dutez. E, jakin ez azulera bai, ba, bueno, ba, denbora aldionetan, e, ba, saio gutxi egindietu dela, gauzak diren bezala, e, gaizkiz banagoa da, amala ugarrena, eta beraz, ba, bueno, ez nago, ez, ez nago arro, ez nago arro, alferkeriak e, jonau, baina egia da, ba, ez zaitala, ba, ez dakit, ez, e, e, kulpak ez, beste bateri botatzea gustatzen, baina egia da jert joan zela, eta <laughs> Eta horrenik bakarrik bizibarnaiz bizibar nere alferkereekin eta hori ezait bat ere gustatzen. <laughs> ez baina bueno, bakizute, ba, podcast asko bezala eta bueno, azken aldian adiez, ba, YouTubeen pilo bat ikusten da, ez? Daudela ba, kanal pilo bat non, bueno, azkenean bere momentuan zaitu zirela, ez? Eh, zaket, indarra egiten, ez? Horretaz bizitzeko eta, no baitez, eh, zalego bat edo bueno, eh, Ba, zalego bat lortzen zuten horten bidetikan ba, nolbait ez eh, horretaz bizitzeko, eta azkenean ikus dute, ba, bueno, ba, ba, hortaz bizitzerik ez dagoela, ez? Eta azkenean bukatzen dute, ba, ba saio gutxi egin da, ba, ezakituz, hilabetean behin edo bitan, ez? Nere kasuan, ba, bueno, ez da gure kasuan etzen hori gure asmoa, baina egia da, ba, bueno, pakarreke egitea saio, ba, da askotan, ba, ba zaia egiten dela, ziren azkenean, ba, bueno, goak ez daude, edo ez ditut, ez dut jolastu behar nuena, eta beraz ez, bideo jokotera jolastean nola lan bat bezala bilakatzen dut, eta hori, ba, pixkat, e, e, xarmak entzen dio, ez guzti horri, eta eta ez dut denik grabatu, eta, bueno, horretan borrokatzen nahiz ez. ez? Baia bueno, Jakin Azazuela saiatu jure zela, eh azken saiona ez, eh ba, hasta kit formatua aldatuz eta saio motzago bat eginez, ba gian horrela eh hasta saio gehiago grabatzea lortzen dudan edo piskat ba bazaketez eh eh periodizitatea eh, luzatu, ez. Eh Jakin Azazuela ere bai, ba bueno, hau badakizute seguro, baina bueno, bestela eh Euskerazko edukiera bidejokoren inguruan pilota dagoela, eh hor e, nik orain buruan daukadana da biz, gamer erreontzian, e, noiz benka. Eh videojotaz e, hitza ditu dutela, naiko maize grabatzen dute eta beraz, ba bueno, ba ba pentsatuz pena duela, ba horrelako e, eta barrez, ba ba harreta ba, bueno, ematea, zeren azkenan, ba, ba bueno. Ez, euskeraz egiten, gaien nien euskeraz ez da inbeste egiten eta normalan askotan egiten dena ba, irratitan eta bar zentratuta dago edo bestela, ba, ba, streaming kanal oso txikietan nor, askotan ez ditugu denak ezagutzen, ez? eta zentzorretan ba, bueno, e, eskatuko nuke ez ba, ba, bueno, e, pixka ba, amodio pixka bat ematea zorlako edabidei, ba, kasunetan gehi merautxiari eta bere podcastari eta bere streamer rei, ez, adibidez, ba, ba, nik da, da nik jarretzen duena batez ere, ez, baina, bueno, aurla kopi leba daude eta pena meriz Eta, bueno, hau esan da, ba, ez dakit zuu pasatu hilabete batean edo, hazi konetzela grabatzen datorrengo godoen boraldia, agian lena ez, baina, bueno, jakin ezazula, bakutxikora ba, gorabera orain e, ba beste aste batzuetako porra hartuko duela eta saietu konetzela guzti buelta bueltatxo bate batean. Eta bueno, eta azkenik, bukatzeko, ba, eskerrik asko horregotatik. Espero dut e, zuek eh ze zer disfrutatzeaz, ni kontatzen dutan chapaz. Eh, estatisteki tan ba, ba bueno, ez, ez dauden zule asko, eta beraz, ba bueno, ez da gustatu, ba, sentitzen du, baina bueno, hau da, egiten duana eta ez dakat kristonalako talantua, gehiasan. Baina bueno, gustatzen zait. Eta azkenan, ba bueno, hor hori, eskerrik asko entzutegatik. Eta hor, ba, bueno, guztatu zaitzuzu ba, ba, bueno, ba, ez dakit, beste saio bat grabatuko dut agien, ba, gehiago guztatuko zaitzuzu Hau, esan da? Eta torren denboraldi denbora edarte, ba, gurtzen dut gara. Aio.